І вже ось перша чайка зродилася із того сонячного проміння, і іщезла, та скоро вигулькнула друга, третя, скоро гнітко вже лисніє від сонячного молока, вже його грива пливе в чистій блакитній воді, зграйка дрібних рибок спурхує попереду над водою. Ген похитується на хвилях огордовиті чаші білих лілей. А трохи далі за ними цвіте на воді лебідь, наче велика жива лілея. Повітря пахтить квітами, якими міниться близький берег. І ти вбираєш у себе принесені вітерцем пахощі лугу, які зціляють і лікують серце. Вийшовши з річки на берег, гнітко аж дзвениться ливою мокрою шерстю. І краплі води скочуються з нього живою ртуттю, щоб померхнути в піску. І ти гладиш коня тремтячою рукою, намагаєшся припасти губами до його великих губів і смієшся з хворобливим схлипуванням. Тягнеш і тягнеш в обіймах руки до кінської шиї, але чомусь уже не знаходиш гнітка. Руки торкаються жовтого місяця, на якому несподівано проступають очі баби Килини. І лється голос тромов баби Килин, і в його жабоніні відзеркалюється княжа гора, а вже ж княжа гора, який баба Килина дякує і кланяється, дякує і кланяється, що не погордувала, що змилостивилася, що прийшла травами, птицями і звірами своїми, порятувала дитину від недуги. Спасибі ж тобі, княжа гора, спасибі. Хто зі старих без костора вишневого чи грушевого не обходиться, хто пособляє собі залізною ковінькою, а ти для баби килини заміняєш і костру сучкуватий, і ковіньку незламну, Бере тебе баба за руку і гайда по селі. Вона – сільське радіо на моторних ногах. Вона – сільський телевізор із миткими, видющими очима. Та ніяке радіо зі мною не зрівняється. Радіо вночі не балака, а мені дід гордій не замкне на ніч рота. Ось цього дня біжиш у бабиній руці, що баба – Непокваплива, а що баба ціпами старих ніг старано молотить пісок на стежці, то біжиш ти весь час, немов на одному місці, гарцюєш віхтем полум'я у жлавій руці. Йдемо на весілля, світ ще не бачив такого весілля. Та чого вам на весілля, чи ви дівка? О, я не дівка, ти не парубок, а йдемо. Скільки вже бабою Килиною виходжено по весіллях, та все ж разом із тобою, бо ти в неї запосох, а такого весілля світ справді не бачив. Хата стояла неподалік княжої гори, а на згірку вже в лісі вона була вкрита сивим цинком, скидалася на закляклу птаху. В хаті вже набиралося гостей, за столом знайшлося місце для вас. Та хоч як ти витріщався по хаті, не знаходив молодої чи молодого. Як ото завжди водиться, що молода в у весільної фати, у биндах, у квітках, що молодий у палахких рум'янцях на щоках і з веселими якимось ураганними очима, із заметільно звихреним чубом. Позбиралися у хаті чи такі старенькі, як баба Килина, чи трохи молодші від них. Пили по чарці, огомоніли. «А де музика?» – поспитав пошепти. «О, який танцюрист без музики не обійдеться!» Так само пошепти відказала баба Килина. «А чому не співають?» «Бо порозучувалися. Тільки ти один тут співочий». А де молода, колись узнаєш, дитино, зітхнула баба. А де молодий? Уприлип, як шевська смола. Ген молодий, хіба не бачиш? Хазяїн молодий, Остап Кіндратович? І кивнула головою на літнього чоловіка.